Die kleine rote Henne. Es war einmal auf einer Farm. Die Tiere hatten nichts zu essen. Sie waren sehr hungrig. Also beschlossen sie etwas zu kochen. Die kleine rote Henne fand einen Weizensamen und eilte zu ihren Freunden. Vielleicht würden sie ihr helfen, den Samen einzupflanzen. Wer wird mir helfen, diesen Weizen zu pflanzen? Kuh, wirst du mir helfen, diesen Samen einzupflanzen? Nicht ich. Nicht ich. Es ist zu sonnig. Schwein, wirst du mir helfen, diesen Samen einzupflanzen? Nicht ich. Nicht ich. Es ist zu sonnig. Hund, wirst du mir helfen, diesen Samen einzupflanzen? Nüchtig, nichtig, es ist zu sonnig. Okay, dann werde ich es alleine machen. Also pflanzte die kleine rote Henne den Samen ganz alleine ein. Mehrere Tage vergingen, es gab strahlenden Sonnenschein und es regnete. Die kleine rote Henne beschloss, den Samen zu jäten. Wer wird mir helfen, den Samen zu jäten? Kuh, kannst du mir helfen, im Garten das Unkraut zu jäten? Nicht ich, nicht ich. Das Wetter ist zu angenehm, um irgendeine Arbeit zu machen. Schwein, willst du mir helfen, im Garten das Unkraut zu jäten? Nicht ich, nicht ich. Das Wetter ist zu angenehm, um irgendeine Arbeit zu machen. Hund, willst du mir helfen, im Garten Unkraut zu jäten? Nicht ich, nicht ich. Das Wetter ist zu angenehm, um irgendeine Arbeit zu machen. Okay, dann mache ich es halt allein. Also jähte und pflegte die kleine rote Henne den Garten ganz allein. Im Laufe der Wochen schien die Sonne auf den Weizen, bis er reif war. Der Weizen war groß und stark geworden. Also entschied sich die kleine rote Henne, ihre Freunde zu bitten, ihr zu helfen, den Weizen zu dreschen. Kuh, hilfst du mir, den Weizen zu dreschen? Nicht ich, nicht ich. Ich möchte heute in meiner Scheune ausruhen. Schwein, willst du mir helfen, den Weizen zu dreschen? Nicht ich, nicht ich. Ich möchte heute im Matsch spielen. Hund, willst du mir helfen, den Weizen zu dreschen? Nicht ich, nicht ich. Ich möchte heute im Hundehaus meinen Knochen finden. Okay, dann mache ich es alleine. Niemand half der kleinen roten Henne. Also musste sie wieder alleine arbeiten. Also drosch sie den Weizen. Nachdem sie fertig war, bat sie ihre Freundin, ihr zu helfen, den Weizen zu Mehl zu malen. Wer wird mir helfen, den Weizen zu Mehl zu malen? Kuh, willst du mir helfen, den Weizen zu Mehl zu malen? Nicht ich, nicht ich! Es ist bald Melkzeit! Schwein, willst du mir helfen, den Weizen zu Mehl zu malen? Nicht ich, nicht ich! Es ist bald Abendzeit. Hund, Willst du mir helfen, den Weizen zu Mehl zu malen? Nicht ich, nicht ich! Es ist bald Abendzeit. Okay, dann mache ich es allein. So malte die kleine rote Henne den Weizen ganz allein zu Mehl. Die kleine rote Henne beschloss, ihr Mehl zu Brot zu backen. Sie beschloss ihren Freunden, eine weitere Chance zu geben, ihr zu helfen. Wer wird mir helfen, aus dem Mehl Brot zu backen? Kuh, willst du mir helfen, Brot zu backen? Nicht ich, nicht ich. Ich kann nicht backen. Schwein, hilfst du mir, Mehl in Brot zu backen? Nicht ich, nicht ich. Ich kann nicht backen. Hund, willst du mir helfen, vom Mehl Brot zu backen? Nicht ich, nicht ich. Ich kann nicht backen. Okay, dann mache ich es allein. Die kleine rote Henne backte das Brot ganz allein. Als es fertig war, ließ sie es eine Weile abkühlen. Bevor sie es wusste, war es an der Zeit, das Brot zu schneiden und zu essen. Sie sah sich um und sah niemanden. Hm. Ich frage mich, wer mir helfen wird, dieses Brot zu essen. Ich will. Ich will. Ich will. Nein, werdet ihr nicht. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Ich bekomme die Belohnung für diese Arbeit. Hm, dieses Brot.